А жагу, потребу з'їсти таку саму картопляну канапку. Призабути дитяче бажання, коли хтось виходив у двір з канапкою, і ти біг по таку саму канапку додому, по хліба, найчастіше із сметаною, з такою густою сметаною, що не стікала, а лежала на скипці – Холодною смачною кучогурою. Так має бути? Луїза витягла з волосся подруги кулькову ручку. Колись я таки вскочу в якусь халепу з тією звичкою. Мала ж удома цілу купу шпильок та іншого приладдя до зачіски, але ніщо не могло зрівнятися з манерою замислено підхопити пасмо волосся, накрутити на ручку чи олівець і застромити у вузол над вухом. А тоді, коли треба, витягти зачіски робочий інструмент і записувати на клаптикові паперу якусь думку чи слово. Вони обидві, і Галя, і Луїза, пам'ятали дядька Романа, столяра з їхнього старого двору із закладеним за вухо олівцем. Дядько Роман і далі там жив, на п'ятому поверсі. Галя зустрічала його, коли приходила до батьків, а він спускався, сивий та згорблений, на обов'язкову щоденну прогулянку Він уже не майстрував, як колись, лавки та пісочниці, Не схилявся над дошками і інструментом Раз у раз вихоплюючи олівця з-за вуха Щоб розмітити чи поставити якусь позначку Він тепер підсліпувато вдивлявся Зачувши від Галі «Доброго дня, пане Романе!» а від його гойдалок у дворі не лишилося і сліду. На столі в луізинній кімнаті вже чекав ноутбук із фільмом на екрані, кадр заумер у стоп-режимі. Перед столом, як у залі для глядачів, стояли два м'які крісла і два маленькі стільчики з покладеними на них подушками, щоб зручно було витягти ноги. Луїза налила кефір у широкі склянки, посунула до Галі хліб і пательню на дерев'яній підставці. Пригощайся. І Галя швиденько спородила собі таку саму канапку, як у подруги, навіть трошки вищу. Ти ж досі ще не бачила цього серіалу. Луїза влаштувалася в другому кріслі, закинувши ногу на низенький стільчик. «Чи може кави, щоб прокинутися? Чи врешті покажеш свою дихальну гімнастику?» Обіцяю не сміятися. «Пізніше. І каву пізніше. А гімнастику я вже не роблю. Набридло. Я пішки ходжу. Це мені і гімнастика, і плавання, і задоволення». Вгодований білий пес короткошерстної породи, нічим не схожий на кудлатого рудого, крутячи задом коло ніг господаря, рушив на екрані до величезної двоповерхової вілли. Фактично до замку із шпилястим дахом. Доглянутий газон, дзвіночок, щоб кликати покоївку – Пелюстка троянди зривається з букета на дзеркальну поверхню старовинного столика. Так, це саме те, чого прагнуть цієї миті очі. Те, що треба. Луїза її не будила. Розумна подруга. Вона комфортного звуку не стишила, нічого не питалася і не пропонувала. І серію додивилася... І Галі не завадила. Під тих розмов і музику з екрану Так солодко спалося, Ще й знайомий аромат плив кімнатою, Заколисував, вигойдував у сні. Луїза попахкою чи файкою Лише всміхнулася, коли подруга розплющила очі. «Нічого, що я курю!» Ще дві серії переглянули разом про життя англійських аристократів та їхніх слуг до Першої світової війни. Про улюблений період європейської історії, коли зводили найгарніші будинки, робили найпотужніші відкриття і жили неквапом. До обіду нікуди не виходили. Посунули свої крісла до вікна, Відгорнули фіранки і дивилися в синє кругле небо за склом, поділене на двоє, на хмари, на верхівки дерев, тримали філіжанки кави, кожна на своїй маленькій дерев'яній таці. – Назву вже знаєш? – запитала Луїза. – Як назвеш свій роман? – Маєвська Кейтова Пінзель Беренсдорф. «Серйозно?» – Галя засміялася. «А Маріана Єлизавета, як тобі?» «Теж погано». «От і я кажу, це якось неавжеж. Не знаю поки що». «Назви – дружина Пінзеля». Коротко і зрозуміло. Якби не він, то хто б згадував тепер про ту Маріану Єлизавету. Вони всі мали подвійні імена – навіть Микола Потоцький був Миколою Василем. Саме на його гроші збудовано всі ці ратуші, костели, все-все, до чого прикладався пінзель. Ой, вибач. Хлюпнула кавою. Добре, що на тацію? Занадто емоційно почала говорити, щойно заходить розмова про книжку, наче якась небезпечна бацила одержимості потрапляє в кров, збурює емоції, змінює вираз очей. Я й не подумала б, що ти писатимеш про його дружину. Мені цікаво розповісти ту саму історію, але від імені іншої людини.